Det är väldigt lätt att skylla på en modell för förälder som han tillbringade sin barndom med och så var källan till trauma och förde dem vidare till nästa generation. Särskilt med tanke på att han har gått bort för länge sedan. Om något borde jag vara en bättre människa att kunna förlåta eftersom det är rätt att de får sätt att lösa upp traumat för gott. Och jag känner att jag just nu har åtminstone en viss jagkänsla känsla ankligen upp. Den är svag, förmodligen för svag för min ganska modna idéer, men ändå, vissa saker måste sägas, erkännas för att man ska kunna gå vidare från det. Ibland är jag fortfarande rädd för att gå utomhus, eftersom jag under min barndom betingades av både omgivningen och omvärlden att världen ut är farlig och att jag skulle få ett mycket svårt liv, att navigera i den på egen hand. Jag fick inga lösningar av någon av de förmodade primära vårdnadshavarna, istället skulle jag tvingas göra det som måste göras, för att det måste göras, det måste vara så, och varje form av avvikelse skulle bestaffas. Det var inte alls logiskt, och ingenting var verkligen logiskt på den tiden, den överväldigande, omedvetna rädslan för livet. För allt som livet har att erbjuda, eftersom jag inte det, spred sig genom alla aspekter av mitt liv långt in i missunlivet. Jag visste inte hur jag skulle navigera i det, och det krävdes ett enormt moln för att börja bryta igenom mönster som vuxit fram ur detta kärnmönster, denna grundtrående, men i det ögonblicket var jag redan långt in i 30-årsåldern. På grund av det led mina relationer allvarligt. Självkänslan var obefintlig och jag fann mig självdragen till ett nytt jag som gjorde ett bit av sådana som jag som upprepade exakt samma fras som de andra utlöst av raderna från mitt kroppsspråk. Världen där ute är farlig. Håll dig hus. men jag tycker inte att du förtjänar något bra i ditt liv. Du kommer att vara ensam och eländig. Det där sista förbindelsen med mänskligheten kommer att dö ut och du kommer att dö ensam och eländig, tidigt, och du förtjänar det. Ibland tänker jag om det är alldeles för sent för mig att vara läkast från allt detta och börja bygga upp min självkänsla. Jag har förlorat så mycket tid, i princip nästan hälften av min beräknade livslängd, på att spela upp dessa mönster om mig igen. Men, det finns inget sätt att komma runt det, det måste göras. Men det här är historien om andra personer som jag länge velat ventilera om och som fortfarande bor i området. Det här exemplet skulle vara ganska harmlöst i jämförelse med vad jag genomled då, men det måste ändå övsanas som något tillräckligt toxiskt, något som hindrade mitt helande och min integration i det svenska samhället. Till en början tänkte jag, liksom andra i min närhet har tänkt. Att dessa människor på något sätt skulle kunna vara ett gott exempel på integration, och jag hoppades på stöd. Jag hoppades att det skulle finnas någon som stod bakom mig. Förmodligen var vi alla annars för olika för att kunna skapa någon form av vänskaplig kontakt. Jag insåg då att jag inte riktigt passade in i den gemenskap som du försökte bygga upp. Jag var en tydlig avvikare inom dig, en outsider, som aldrig har det hemma någonstans. Just nu inser jag att samhället här är så atomiserat som det bara kan bli. Ingen bryr sig egentligen om ens personliga historia. Med tanke på de färdigheter man har kan man vrida och mangla den så mycket man kan, så mycket som krävs för att undvika diskriminering. Men jag förlorade alldeles för mycket tid på att försöka passa in, trots att det var uppenbart att jag inte kunde do att jag redan var klassificerad av dem på ett sätt som gjorde att jag bara sände mig mer min än vad jag redan var. Särskilt när det visade sig att jag inte riktigt kunde bibehålla stabila relationer på annat sätt. Jag behövde verkligen hela helande. Och när jag har gjort tillräckligt mycket då, då har jag sett dessa människor fyllde och de verkligen började om Jag uppskattade den mat som de serverade på den tiden. Men jag behövde verkligen inga provokationer från deras sida när de tog parti för dem som jag uppfattade som fiender för att se min reaktion på det. Jag sköd privat alldeles för länge och häll mig cirkel när 2010-talet döndrade förbi, vilket gav dem en anledning att betrakta mig som en ganska osympatisk person i allmänhet. Någon riktigt lurig med tvivelaktion. Särskilt när jag vidarebefordrade en lön till ett ex för att se hennes reaktion och det till bäst bästa. Jag höll mig borta från människor som jag med. Senare, när jag fick mitt svenska medborgarskap, förklarade jag att eftersom jag äntligen har fått den trygghet jag längtat efter, så länge, ska jag äntligen utöva min händ på alla som har gjort mig gilla genom åren. De blev rädda, åtminstone en av dem, och det var då kontakten till slut brällts. När jag tänker på det finns det ingen kvar från den tiden i mitt liv längre, nästan, och även om allt är avsettligt finns det fortfarande mycket att reda ut om det. Och den enda anledningen till att jag höll kontakten med dem var den tidigare nämnda programmeringen som satt djupt i min själ och som genom åren upprepade att det måste vara så och det måste göras. Ta knado på ryska, vars kruft började åta i luften av den nya gryningen i mitt liv alldeles nyligen, även om en gryning. För att vara helt härlig, är något som sker varje dag, så var jag alldeles för upptagen, alldeles för besvarad av de nuvarande problemen och alldeles för avskärmad från världen på grund av trauma, för att märka allt. Varje dag erbjuder en ny möjlighet, och det vore bättre om jag inte slösade bort mer tid.